і ніхто їй не здивувався в житті. Так, як не здивувався і карпатському шаманові, що його Євка вигадала торік, наслухавшись етнічного психоделу. Осе при все мало існувати, і шаман, чи точніше відьмак, що гостив їх мхоморами, і бознащо що за істота в кущах з достеменною вагою смерті, і нескінченних Хащі з голосами забутих людей. Е, кінчайте гнати ви, придурки. Вас гребе, а нас це вже дістало. Євка шукала в рюкзаку ароматичні палички, намагаючись не виказати свого страху і молячись усім богам нараз. Ні, нічого ж не станеться. Вона бачила уривки «Зелевсинських містерій свого сну напередодні. Вона намагалась його аналізувати і знайти проблему. Вона збагнула себе дитиною язичницької землі з усіма її духами. Вона бачила Божий собі захист із Духом Святим. «Не бійся!» Тринадцята заповідь. «Це священні палички. Чувак з тебе-то привіз. Відганяти духів. такі наївні побрехеньки». Діти перестають вірити ще в початковій школі, а потім років у 17-18 починають в них фанатично кохатися. Євка вже й те переросла, але заспокоюючи інших вішанням часнику при вході і малюючи димові хрести по кутках на мету, ледь не почала співати ритуальних пісень, яких, до речі, не знала просто вигадуючи, долучалась до великої лісової, духовної, галюцинативної, автентичної, гротескної, боже, перегруз, елефсінце, кої, містерії, ім'я якій. А зранку всі були хворі від почутих вночі, ну, наче людських голосів і рухів довкола намету. Вранці трохи довелося шукати сокиру і знімати з дерев порозвішуване кимсь, а чи не Євкою, шмаття. Вирішили покинути ту стоянку, вирішили покинути Карпати. А однаково моя дримба була нечутною в гірському потоці, подумала Євка. Ой, як я була сім літ удовою, то й не чула землі під собою. Де на мене вороги взялися, Піди замуж або утописи?» «Ми одружимося в церкві святого Етєна», – написала Євка Данєві, з іншої країни, сидячи на іншокраїнному ліжку. І відразу помітила сумну рибу на чужоземному дозволі рибалити карпів. Егеш – Схожа рибина була і на католицькому молитовнику, що його Євка посупала у церкві святого Етьєна. Євка колупнула в носі і замислилась, яке сьогодні число. Каша у хворій, больній голові і таке ж гівно у шлунку, набитому незвичною дорогою їжею. Навіть шара не тішить. Фея, яка прилизена нудьга. Останній раз... Нефігово блювалося під традиційну музику з традиційним жиром і вином. «Боже, я ж кохаю його!» – лізла в ніздумка зі спекотних провулків. «Ну от вона, твоя річ, Калу. Я тут, куди збиралася дістатися автостопом. А нафіга? А все відбулося суперцивільно. Наплювати, Євка таки провезе через митницю, Здоровенного ножа Данюві в подарунок. І хрін він там що обріже, той ніж. Ще вона сказала, «Странна какая-то девочка» про Євку, а Євка так мріяла хоч і з місяць не чути цього дикого «Юкрейня Нрашена в селопристоличеному виконанні несимпатичних дебілів». Євка існувала в маленькому сільському будиночку, смакуючи дисципліну в купі з равликами. Ескарго